дайте їм про мене. Не побивайся, голубе, може ти ж ти житимеш. Ні, чує моє серце, останні сили втрачаю. Запам'ятайте місто. І замовк на півслові. Яке ж твоє місто, сину? Припала до нього санітарка. він дивився на неї тужними очима і не міг уже вимовити й слова. Прибігла лікарка, та вона нічого вже не могла вдіяти. Відійшов іще один солдат у небуття в білу хуртовину, звідки немає вороття. Поховали його на кладовищі в тихому Приволському містечку. І за три дні замели сніги його солдатську могилу. Довго чекали мати з дочкою звістки від батька. Уже й Харків визволили, і далі на захід пішли радянські армії, покотились грізною лавиною кари і помсти аж до Берліна від батька жодної чутки. Уже і війна закінчилась. Поверталися солдати з дальніх походів, а їхнього немає і багатьох таких, як він. Хоч би знаття, де його могила. Довідалися лише про одне. Був тяжко поранений під Сталінградом і помер від ран у польовому госпіталі. Минали літа. І заростали ті стежки, якими ходив їхній батько, і замітали сніги ті дороги й бойовище, по яких пройшов лейтенант Мірашниченко. Та він жив у серці посивілої хоч ще й молодої удави і в душі доньки, яка піднялася ніби трепетна мальва після грози вмита дощами, і викинула ніжні палісткові дзвіночки, та й заграла на вітрі дивну пісню. На високих рештуваннях стоїть дівчина з кельмою в руках. Проворно кладе в стіну цеглину за цеглиною, зміцнюючи їх сементовим розчином. І росте дім здіймається все вгору та вгору. Дівчина в комбінезоні, та він не може приховати її струнку красу. З-під червоної косинки вибивається русеві пасма, і чиста голубінь очей випромінює небо. І враз дівчина заспівала «Плавай, плавай, лебеденьку, по синьому морю, рости, рости, тополенько, все вгору та вгору». І затихає будівничий клекіт і гамір на майданчику. Баштовий кран і той занімів, на якусь мить припиняють роботу муляри. Пісня скорила їх, вона владаювала серед цих недовершених стін, серед суміші цементу, серед щебеню й цегли. Пісня прекрасна мова серця людського. Навіть перехожі зупинялися, слухали, як співає та юна мулірка, що стоїть на висоті в червоній косинці, і цвіте, ніби тамаківка. Талант! З таким голосом тільки в консерваторію! Про це саме не раз говорили її подруги-дівчата. А після того, як вона виступила на огляді художньої самодіяльності, до неї підійшов немолодий, уже силуватий професор, і обнявши по-баттівському, Розпашило дівчину, сказав, «У вас талант, дочка, з вас буде чудова співачка, такий голос, рідкість, нехай він послужить людям». І понесе в світи пісню. Дівчина зніяковіла, усміхалась, нервово перебирала губілі пальці і не знала, як їй бути. Добрі люди вирішили її долю, і невдовзі вона стала студенткою консерваторії. А ще через кілька літ дивний голос юної співачки Солов'їну зазвучав на всю Україну. Минулої весни мені разом з моїми друзями випала незвичайна захоплююча подорож на Пововже. У нас було понад 200 посланців України, композиторів, письменників, артистів – Музикантів і просто аматорів художньої самодіяльності, які вирушили до своїх братів-росіян на декаду української літератури і мистецтва. Багато було хвилюючих і незабутніх зустрічей, гарячих обіймів, сердечного братерського єднання. Та серед них на все життя запам'яталася ота зустріч, яку не можна ані вигадати, ані забути. Півучий поїзд підходить до Перону. Все місто зустрічає нас, обдаровує весняними квітами, і серед них дивні білі конвалії в росах, суцвіття крупні, зернисті, немов перламутри. На привокзальній площі людське море, плакатий транспаранти, на яких горять слова сердечного привіту. Біля імпровізованої трибуни виступає черкаський народний хор. І дивної сили скорботна пісня пливе над людським морем Степом, степом падають солдати А кругом шумлять жита Затихає пісня Та ще довго сплескує сум у людських очах І пісня стогін, пісня реквієм Не змовкає в розстривоженому серці І нараз тисячоголосий натовп Починає скандувати «Мірошниченко, Мірошниченко». Люди впізнали прославлену співачку. Актриса вклоняється людям, притуляє руки до серця, очима пояснює, що вона, мовляв, не може співати ось так на площі. От у театрі співатиму цілий вечір. Серед збудженого натовпу стоїть старенька жінка, з воложеними очима дивиться на гостей, Що прибули з далекої України. Грамовинна і журлива пісня Розбудила в серці жінки давнє наболіли. І згадала вона солдатів, Які вмирали в неї на руках у госпіталі, Так і не повернувшись на омріяну Україну. І німим болем запеклися в уста старої. Там десь на українських просторах Загинув її чоловік Маркелій, не повернувшись із війни. Але що це? Чому це всі кричать, вигукують знайоме прізвище? Мірошниченко, Мірошниченко, так звали того лейтенанта, що помер у неї на руках холодної зимової ночі. Якась молода, красива жінка вклоняється людям з високої трибуни, тулить руки до серця. Тож ж вона, Томірошниченко, знаменита українська співачка, пояснює їх хтось збоку, і захоплено плеще в долоні. Боже, то, може, це його дочка здогадується стара і вже не може встояти на місці, поривається до високого помосту, де стоїть усміхнена голубока актриса.